A já se možná zeptám uh, na uh, první otázku, která, už jsme, která souvisí s tím, už, co jsme si už psali. Uh, ne, nechci to nějak jako, uh, jako srážet ten optimismus ohledně té inteligence, ale mně připadá, že pořád to není Dokud to nebude ta generalizovaná umělá inteligence, což je termín, který znám od tebe, tak to, jako není inter, to co se vyvíjí, není inteligence, ale opravdu intuice. Jo? Že to AI je prostě ve skutečnosti Artificial Intuition, protože intuice, že jo, intuice je prostě, jak vzniká intuice. Ne tréninkem, že, jo? že něco prostě dělám často a pak si na to získám tu intuici, jak to jak udělat správně. Jo? A to je přesně to, co ty sítě jako dělají. Jo? Rozeznávání. A přesně to, co umějí, je to, co člověk dělá intuicí. Na rozeznávání obličejů, rozeznávání no. řeči nepoužíváš vlastně jako inteligenci. Jo? Nebo jako je to jenom součástí inteligence, který říkáme intuice, protože to je to, co se získá tím tréninkem. Navíc, jak si sám říkal, ty lidi to umějí teda dost rychlec, že na ty obličeje a tak. Jo? A ta inteligence je přece ještě něco navíc, nějaký jako nadstavba na, na nad tím. Co si o tom myslíš? No, já vlastně asi z co jsem ti pak tenkrát tak odpověděl. Já, jakoby věřím v to, že se to podaří do té Artificial General Intelligence nějak jako dostat. Tam myslím si, že to nebude v příštích 20 letech rozhodně. A z největší pravděpodobností to nějak bude dokonce století třeba. A tam jsou ty AI safety problémy, že jako jakmile ta Artificial General Intelligence, to znamená human level inteligence, ale in silicio bude, tak to je rovnou okamžitá cesta, jako inteligenční singularity, protože prostě jako tam, jo, toto je jako long story. Ale zpátky k té intuici, jako já mám, ta moje odpověď tenkrát byla taková, že jako já s tebou naprosto souhlasím s tím, že to je plně AI jako artificial intuition. A to moje doplnění je, že celá ta racionální inteligence je konfabulací nad tím intuitivním procesem. Že prostě běží jenom ten intuitivní proces. A to, jak já špička ledovce, kterou na sebe mělám, konfabulace. Stačí trošičku, já dám tamhle, sax o tom píše celý knihy, stačí trošičku někde něco, někoho praští do hlavy, a už najednou racionalitou je úplně jinde. Souhlasím, ale je to právě to, celo, to co tam co tam. Ještě... No ale jako mě říkám si totiž, jako kde je teda ta velká část, minimálně třeba v jako consciousness, je dost možný, že je Nějakou jako temporální zpětně, zavazbenou, zpětně zavazbeným procesem, který ale je umožněný tou hrozně modulární architekturou mozku, která nějak se střídají ty atraktory, když jich ten chvíli jiný proces, prostě který vám jako velmi zajímavým, nenárodním způsobem přepíná. A, a to třeba na základě i nějakého energetického jako ekosystému, jako kde prostě zrovna v moje pozornost se zaměřená na tebe. Protože jiný věmy prostě nedávají jako dostatek energie pro to. A já si třeba říkám, že nevím, to je to může být jako čistě jako, eh, divoká představa, ale ta redundance zdrojů, jak jsem třeba na konci ukazoval ten singularity net, redundance zdrojů, kdy spousta různých agentů je schopná vykonávat podobné věci jako v rámci ty intuice a ten, ten fokus bude řízený, tím energetickým trhem nad těma kryptoměnami, tak je možné, že jako celek, to skutečně bude vykazovat možná i to vědomí. Jako. Kdy jako vědomí to já nevím, že jako vědomí má velmi zajímavou vlastnost. Že o nikom jiném nejsem schopný říct, že ho má. A o sobě je to to jediné, co jsem schopný říct, že mám spolehlivě. A to, je, to jako, jako všechno ostatní umě můžou být nějak jako falzifikovatelný nebo já nevím, můžou být nějaký fantomový jako senzorický měn, věmi. A takže jako těžké se bavit jako o tom, jestli jsem s kterým vědomí. Nicméně ten předpoklad o tom, prostě, já osobně se domnívám, že myšlení je prostě komputační proces a vědomí je, je nějaký je jako přichuť, jak, jak chutná ten jak chutná zpracování informací, když běží tak a tak. A to, že já ho jsem schopný reflektovat, je tam nějak to zpětnou vazbu. A je možné to vznikne třeba na tom singularitě, nebo něčím podobně? Ale jako bych, Padoši, chci říct, že role člověka v tom bude prakticky jako nulová. To bude opravdu, že ten les. Všechno ostatní tam bude v zásadě stejný principy, který si hledají tu hmotu, do který spoutí. To tam teď byl nějaká straně. To se jmenuje co je to inteligenci. Prosím nebo Inteligenci, no, já nevím, jestli je úplně důležitý si to, to definovat, protože je to v podstatě jenom labeling těch věcí. Ale tak řekl bych, jako a to velmi... Jak to, a to je asi jedno, jako inteligenci, tak tak jakoby, já vím, že asi třeba, když bych řekl, se vám, že to, co je život teda. Opak, opávně, to to, to, co je život, že? Na takovém můžeme se jako postmodernně dekonstruovat ty pojmy. To nicméně nic nemění na tom faktu, že se něco děje. Jako by já bych chtěl říct, že, a to, to si na stíli, že to jsem se pokusil o to, vletu, ale budi, že předtím je že to řekla trošku ale budu ještě že živý systém je takový systém, který je komplexní, nad nějakou hranici komplexnosti a zároveň je schopný udržet si tu svou komplexnost. Prostě bojuje proti entropii. Drží lokálně, lokálně sníženou entropii a, a je, je schopný ještě tvořit nějaké stopy, které se potřeba. A nikdy neříká, že to musí být nějaký biologický systém. To celý má směřovat k tomu, že i ty, ty AI systémy mají v podstatě mít jako aspekt života. Má inteligence je schopnost dosáhnout cíle, jakýkoliv. To znamená, je tam ten teleologický aspekt. To znamená, jak se překlopí systém, který je slepě kauzální do systému, který je teleoblický, který je ručelovej. Já třeba vím nějakou něco, ve 43. třetí z publikaci na 4 stránkách ukazuje, že té přítomnosti je samozřejmě pětinovny. Což já bych asi řekl, že nakonec, proč ne? Takže jako jestli jsem na natolik říct, že existuje něco jako cíl a vypočit jako z toho slepě mechanistického kauzálního jiných světa do nějakým účelovým lidí světa. Tak inteligence bych zadefinoval jenom kus, k tomu se vám Jako jestli, jestli vám jde to, že tam vidím nějaký rozdíl mezi DOX-a a a že to prostě někdo jako našpatá a druhý jako uh, tam nějak cítí. To podle mě je jenom uh, podobný rozdíl, jak je v servovo komoře, že on prostě vykonává slepý algoritm zrozumění číštiny. Aniž by on měl fenomenální prožitek toho, že rozumí číštině, ale to nic nemění na tom, že ten systém jako celý číštině jako se rozumí. Tam jenom je jeden level toho jako, že já když budu slepě vykonávat zkoušku z toho a toho, když mám naštrapanou, tak jako já z toho nemám chvália, jako že tomu rozumím. Ale to nemění nic na tom, že toho celé Kde jako na to opadlo? No, Mně se to velice líbí. Definice inteligence, nebo je já jenom jako je z pozice toho, co jsem o toho odehrála, napsala, že se velice líbí taková ta definice, co jsem tušil původně, no se nám se, když se to mě hledá, že v podstatku inteligence je schopnost učit se z vlastní zkušenosti a řešit problémy s problémem učeřil. Pro mě je to jako hrozně důležitá, ale vůbec není důležité, jak je to vlastně implementace. Vůbec není důležité, aby to byl například mozek. Dokonce, vykazuje ukazuje tohle model, tam musí být nějaký jako konzistentní reprezentace. Takhle tohle ten model je vám další, protože je možné si to promítnout i třeba toho, že to zasítění může být realizováno nikoli nějaký výdava, třeba devlačního poligénu. A jsme krásně na cestě k tomu, co by se můj strašně vidělo. A to je představila, že život a inteligence jsou, je tady ten se takto chápala, bakterie, ale jako to, to že je buď to, to, těla... to, je buď to, jako že jako rozpor, ale vlastně jako... je to, čo, že no, no, no, jo, vlastně. A no, to, je, že je to, že je to, že je to, že je to, že je to, je to, že je to, to, že je to, že je to, že je to, že je to, je to, že je to, že je to, že to, protože to, že to, je jako je jako to, tak ten má jako té zastávce jako, jako embodied, co, nebo embedded, embodied cognition, kdy prostě ta kognice vzniká jenom v zasazení a kaplingu eh, toho agenta s tím světem. Eh, já nevím, jestli to je nějaký příklad, já je jsem někde možná i přesně, prostě o nějakém tom krabovi, který vždycky trefí jako do, do té vody, v to, toho moře, a když má, ani nemá jako dost to, aby poznal, kde ta voda je, No, tak dělá to, že je vždycky z toho kopečka. Já nevím, jako možná to je přitažení ve Nicméně třeba v robotice se ukazuje, že to jako je důležité, že ten systém má větší část svýkobnice danou tvarem toho vnějšího prostředí. On prostě vroste do toho prostředí. A jenom když je zpřáhnout je v tom prostředí, no teď vlastně on, no beruška, no, to, no, tak no, je prostě, no, tak ta jako kdyby nebyla na stole, tak jako, no, je to prostě reaktivní agent, a, a, ale prostě má tam tu komentuje, že na sem tam, tak. To je, to je silné. Aleže aquilo na návazku, co říkal David, a není možné, že vlastně od té teda se líbí umělá jako italice, tak není možný, že tohle je prostě jako impresivní, a určitě by jako do osáhí dosáhl jako Ale abychom aby jsme se dostali ke generalizaci tak vlastně musí udělat další krok stranou, podobně jako k tomu došlo v tom na někde těch konce začátky nebo desátých let. Že prostě se ten no celý věc začíná muset začít uvažovat jako úplně Takže Že prostě to, to je, najednou je to prostě jako jiný typ úkolů. No je možné, že to ještě nějak bude potřeba. První je, že to je ano, ano, Že my nevíme, co by toto neznámý vůbec jako, jako jakým směrem. Ale je taky možný, že už to teď už nebude potřeba. To se právě to nevím. Prostě fakti predikce. Jako pokud to nebude potřeba udělat ještě jednu takovouhle paradigmatickou změnu minimálně, tak je možné, že těch 20 let to tady nějak bude. Že, že bude to být kombinací nějakého deep learning, který něco, něco něco. Ale pokud se ukáže, že to nejde tak bude asi potřeba, ta, ta o, takováhle paradigmatická změna to může třeba trvat hodinu. Jako, já, jako, já totiž chápu tu obavu z toho, jako vlastně, já, totiž, já si s tím už jako dlouho, hrozně dlouho, už je, já nevím, no, nevím, třeba 20 let, už jakoby internalizuju si ten pocit z toho, že ta, ten stroj, jako má, může mít to myšlení. Mě to někdy strašně vadilo. A jako, teď je potřeba jako důvod, proč já se snažím nevidět v tomto myšlení. Ani ho nepřisuzovat. Tehdy byl že na vysoké škole, jsem si říkal, no to je dobře. Já jsem potřeboval něco transcendentního, což v tu chvíli byla ta, ta jedi, jedinečnost lidského myšlení. Proto jsem se furt snažil atakovat tu umělá inteligenci, jak jsem já že té abych ukázal, že to nejde. Teď se nějak asi jako člověk zestárnu, tak už ten typ transcendence jako. A mně už stačí jenom, že, jako je že, že existují prostě fyzikální zákony. To mě přijde dost prostě jako transcendentně už nepotřebuji nějaký podivný antropocentrický jako, a je mi to jedno a říkám si výborně, tak je tady minimálně ta učebna jako příkladů, že jde se stroji termodynamický systém, který vykazuje inteligenci. Nebo a to je to ten labeling prostě není důležitý. A já jsem to tedy takhle vůbec jako nemyslel. Já. To bylo spíš o tom, že právě možná my jsme jako hrozně vždycky na konec svážeme těma jako lidskýma metafora. nebo tam metaforama o lidské kognici. Uh -huh. a, a, a, a, no, Nebylo to už, já nebo možná úplně, protože ta cesta k té superinteligenci, kde když si budeme čistě extrapolace, tak to je samozřejmě, jak to bude, to, jsou, to, jsou, to, to bude úplně, to, to, bude, to, to bude systém, který bude realizovat ten proces V tak rychlý časový dimenzí, až když to ani já nemůžu přisoudit tomu, jako, že to je nějaká inteligence. Inteligence je něco, co se navíc musí dít jako v prostorových dimenzích mně kompatibilních. Pokud něco bude třeba deliberovat jako pozdrav jak NT 400 let, tak to asi těžko, jako řeknu, že to je jako myšlení. Nebo když to bude za mikrosekundu to pozná miliardu obličení, já nevím, to může klidat. Týdě... No, že totiž tohleto, o čem mluvíme, je v, zá, v zásadě, kdybych teda to vrátilo, co se v čem metafora Tak kognici, tak těm hádkám jako, doménově specifický a doménově generální kognici. A tohle je prostě jako doménově specifická kognice. Ale to co, to, co my, a my taky máme, nějaký zárovení uh, ale zároveň, zároveň jako vykazujeme celou řadu jako v aspektu generálů. A, a to tady ještě jako mi um, nějaký způsob... No ale to je ta umělá no, existace, no, o který. Je, Já umělá informace, která tu není, prostě. Jako my budeme tak dobrý v tom, z té generální general intelligence, nakolik budeme propouštět ty Na nakolik budeme opravdu rezignovat na to, že chceme rozumět, to musí tam dělat, to znamená, že to bude opravdu něco jako, no, jako vytvořit tu lidskou. To možná jako modelem lidský je ten člověk, to to to umělý plán. Ale prostě znamená, že způsob, jak vytvořit jako vitro jako způsobem to vlastně toto to umněli, snad ten počátek je A to zbytek už tam nějakým našel něco, že jak jaký něco, co má patrné kompetence generalizovaný lidský inteligence a s tomu ještě moloch nějakých jiných. A naopak tam úplně bude chybět to, že věcím, co je s pětyscím biologickým substrátem a nějakýma tělesnými třeba danostnou člověka, tak si A teď, jako to, ta velikost sítě nebo no, to, velikost jako, teď se bolí, má, je, jak se dá, jak se dá, do samého, že se to je, tím se ty, se, se ty, ještě většina, ještě ty jsou ještě Jo, tak No, s tím je teda problém. Ty jsou dneska fakt relativně hodně To problém s je takový, že vy, vy nechcete, aby ho nám měla... To může to už jako obsecuatitou paměť. To znamená, že Třeba tisíc trénovacích příkladů, a nemůžu mít, která má deset tisíc nebo tak ona se naprosto perfektně naučení na v tom trénovacích je jako asociativní paměť. A tam je potřeba, potřeba, že vám aby vám se učila soubory podobných řešení. To znamená, že proto já nesmím dávat volně k tomu. Protože mě jde o to, aby, neby, aby, aby tam neměla tolik doxávat to, to aby aby prostě našla jako ty zobecněnosti těch problémů. A Takže to musí být je to umění je spíš než jako nějaká jako, rigorová míra, ale pro, musí být ty sítě fakt velké v tuhle chvíli. A problém je, že máme málo těch trénovacích dat. no ale to jsem právě chtěl říct. Ty trénovací dát, to jsem, možná si to představil, že to pak řeknu, než že jsem to. Jsou generované dneska těma generativníma a teritoriálními sítěma. K tomu ta cesta má To znamená, možná jste si nejvíce všimli, že NBA dneska prostě fotku normálně z auta v létě. A pak mám vedle úplně stejnou, akorát ještě síníka vániče a, a zapadení auta sněhem, což je transformace těch původní dní do mm, prostě do prostředního. Takže já vlastně na jedné straně budu generovat prostě ten nikoliv scén sám, trainovat si těma generativníma a masy těma a budu je předhazovat tomu už třetí první straně modelu. To znamená, že tu tady hele, tady prostě je právě ta silnice. A je prostě za, jako za snočné počasí, anebo je stín, anebo všech možných stínek, nebo prostě za deště, a za všem možným. A ať je to jak chce, tak vždycky máte správný krok, takový je machový, prostě už je To stejně můžete dělat třeba facial recognizing. Teď jsem se řešil hodně etických věcí, že všechny ty facial recognition systémy jsou biased, jsou, jsou, jsou jako by nahnutý ve směru normálních jiných populace. Že ve všech těch traumatických vzorcích ty prostě chybí čemošit. jako co s to prostě nejsou data, takže to hůř rozpoznává, rozpoznává prostě černosti ženy třeba. No to je prostě problém, když se máš něco a tak. No tak způsob, jak to prostě obejít, je nekonečný nekonečným do obrázku černosti žen a trénovat na těch, ty, ty, ty Takhle bych to teď začal dělat. takovou otázku, která já, si ale to, když to natrénuje a to dává Co to udělá, když to potká auto namalované krávičky? Vítám tím směru. Ve většině případů to asi není tak, že aruto podvádělo a vydávalo se za krávičky. Ale je to buď náhoda nebo siantá, ale můžou by případy jít složenku, nebo slobodku, když vy ručně malovaný ptářci, si tam důlejná tačí, kterou ale ručně A nebo něco mezi, že když byste měl je v měli o a nebo když byste o textu, tak jak si to právě tí že ten týž odlovný je, jinak potičuju do vědeckých časopise, že jinak do, naši, do a jinak o tom vyprávím kamerálivu věspoň, hmm. jak Jak čili, když to mám zobecnit, jak to reaguje na takovou tu zvláštní škálu, co je tu pokus o podvod, tu sandál, tu dvůči vyhledávání prostoru nějakým neznámým směrem? Svůlažitý že to nerejvuje asi nijak. Svůlažitý lidé, jak je ten, ta dovéna ta kuská, to měre, tak úzká, o tom to prostě buď selže tam, nebo to nese, buď to prostě s obrovskou jistotou kráčka zařadí na úplně něco špatného, no? nebo to neudělá nic, prostě, nebo, nebo, nebo to udělá to bylo lotnorová, to, normál, to Já spíš jako příklad třeba uvedu, a to jsou teď poměrně jako, ukázané příklady, vezmu prostě třeba značku do praxe stopu a na ní nalepěl v nějakých speciálních speciální jako, speciálních jako ne, bílou pásku, nějak, prostě takhle třeba přesto toho, takhle trošku, takhle trošku. A, a to jsou experimenty, že ten neuronál se s tím to interpretuje jako stůj limit. Takže to je to prostě pro začku kříladu, které mělo dostavit. To je teď obava, že prostě budou lidi vlastně dělat takové podvody v rámci světě, že někdo před kříladu, prostě nalepit tam, a je se tam jako uchylně novit, až se tělo to sasí. A spíš, a to jsme vlastně představili se z Jirko nějak řešit tohleto, totiž uh, může být už tak, že já do toho v pravým, do toho signálu nějaký šum, který je jako vlastně neviditelný, méně ale úplně to zmíní ten atraktor. A to třeba může být jako taková jako zase, to se může být nějakou psychotických jednotliví třeba. Jako psychotický ten prach obsahoval velmi šumené do posunutí. A já prostě mám důvody, pokud mám ten problém. A jestliž možná tady můžu vidět to, jaká třída nápravných opatření, která by mi tohle pomohla zpravit u těch kontrolčinevých sítí. Mně se třeba náhodou dokázala podobně zpravit i u těch lidí nějakým způsobem. Mně se by tam třeba šla nějak ta metafora. Ale jako jakoby v tomhle konkrétním případě ta, ta sítě, koho hrozné, kdo prostě buď to pozná, ale nebo je, je to a největší na tom, jestli strašně nízká zpráva zkušená. Potom i uvidí otázka kontextu, co je inteligence, inteligence je v takovém prostředí, takže to je technice na račku nebo rozpoznání v takovém prostředí, kde to máme dělat. A do toho by možná se dělala modulární architektura, protože já ten, ten rychlejší kognitivní proces rozpoznávání něčeho tady v tom je často ošálený a si musí zastoupit, a opravdu to bylo než cítit, kde najednou zastoupil nějaký jiný složka mný mysli, teda třeba během pětiset milisekund, rychle opravila tu chybu, která nedává smysl v tom kontextu. A to tam není teď, to tam není. Jo, třeba mi tam nehozí, výsledky jsou si skládné, ale neadekváčné situaci, takže pro následí. Mód. Ton já z něj otázky, která jsem pro že se určitě systém, do problémů ta umělá inteligence konzítanice hávat, třeba v případě těch matematických problémů, nebo kde se dopouští takže jednoznačně rozpoznážení. Takže si říct co tady právě ta se jak a to Tak teď je celá ta škála úloh je hrozně se hává. Tak je cokoliv, jak potřeba logová že cokoliv, co jako já budu napsat, někde do paměti a nechá to tam být. Proto vlastně všichni botí dneska jsou vlastně hrozně typí, Protože já jsem už velmi dobrý na rozpoznávání třeba semantiky jako věty, která tam stoupí. to to dělá ten bot a jsem vstoupil poznat docela už dobře, jestli třeba dvě věty, každá řekla něco jiného, nebo jako dvě věty s úplně jediným povrchovou jako říkají, že jsem ho vždycky Tak to už taky se dá jako řešit. To se, co se třeba dělá takže že máme větniku s se servotiku vóra nebo spektřen, kde si lidi ptají věci a jsou tam označení implicity. A třeba tyhle, ty, tyhle ty služby zveření, ty datasety a udělat jako člověk těm studentům, který to rozdouschnou, detekci duplicitních dotazů. V tak tam jsou to co dolu, ale kde nejste dělá je, že já prostě zavolám někde na nějakou linku, někde, a tam se se mu začne bavit nějaký obdob a já mu něco řeknu. A vlastně prostě jste není schopné to zahamatovat. A to se řeší pořád tím starým blbým způsobem. Nějak jako na naskriptování, takže já jsem velmi schopný ten, ten systém dostat. To je prostě, to je normálně jenom chodit v tom stankovém prostoru, kde se všude ten dialog může nadeskytovat. A úplně na chybí ta kráce toho vyčení. Takže všechno to kde je ta dlouhodobá, to mě potřeba, tak, tak to nejde. A sněje, jak jste říkal, dostatický už principu vlastně, které si to nějak efektivně vyšší? No, to si myslím asi, že ne. Myslím si, že ne. Myslím si, že platí to, že všechno, co umí člověk by měla jedno rozkladné orovácí jako libovolní rodka. A kdyby já našel způsob, jak to vpisovat do těch těch. A já neznám ten způsob, jak to vpisovat proto budu z s vás strukturama. Co třeba meziomluje, je, prostě, je absurdně zbytečně velké množství těch, potřeba těch trénovacích vzoreků. Hmm. Takže je teďka doména, který se říká one-shot learning. Jako učení na jeden výstřel, že prostě ukážu jeden trénovací vzorek. A od té chvíle prostě ukážu segway tomu systému. A řeknu, to je segway. A od té chvíle, jakýkoliv segway, který bude z jakýkoliv úhlu vidět, tak by ten systém jako Segej zapasnil. Neměl bych mu dál ukazovat, 10 se v tisíc kotak Segej je. Ale to, už, to se ale celkem daří. Ne? Prostě daří se to tím, že se používá nějaký předtrány. Když třeba děl ten imič, Tak vlastně on v on už má struktury, rozpoznávání nějakých tvarů a na některých omezených úvalch to jde, ale pořád je to velký, velký problém. Ne? No a tam prožíma bylo, kde to třeba je ještě lepší, tak je vlastně nakonec jako problém machine translation, kdy dokonce dnes ta být, se to nezdá, dnes začíná se to nezda, na rozproji začíná lepší než člověk v překladu upředovaných jazyků tak. Že on má dokonce, zní to jako divně, ale on má teďka Google tu poslední jako Google, network translator. Tak tam to je jako trošku marketingové, nazývají to jako zero-shot learning. Že on neuvidí žádný trénovací přichody a přesto to umí. To znamená, že on najednou sám od sebe umí jako generovat slova v jazyku, vůči kterýmu neexistují žádný paralelní texty to do toho první jazyka. Původně ta metoda toho strobě že mám rady paralelních textů a já se učím transformovat neuronalství. Ale jsou jazyky, které to jako nemá, že tak, tak a teď prostě... A to, to vychází z toho work To work mě, že já, já udělám v angličtině, nějaký jako tam a pak udělám nějakou magii v nějakém poměrně obskurním jazyku a potřebu vědět nějaký vztahy mezi angličtinou a jinými jazykama. A ukazuje se, že velmi dobře funguje to, že já jen jakoby změním jenom úzkou řádku, takhle cítě na ten nový obskurní jazyk. Na vstup si tu sekvenci slov angličtině a na výstupu se sype docela srozumitelná sekvence slov vstup jazyků. jazyku. Přičemž ten systém nikdy je viděl jedinou dvojici věd, který by znamenal to stejné vůli. Což jako je něco, co podle mě člověk asi nedokáže. Takže bych to dobře neomývalo, no, ne, ten Takže, takže to já asi třeba, tady vlastně, asi bych ho schrnul, do dvou věcí. Jedné nutnost o prostoru, je nutnost obrovské která druhá tam jak to, že to ten člověk nedokáže dít přece, když se, lidi učili cizí jazyky, aniž měli jakýkoliv slovní tak to přesně člověk dělá přece. Prostě přijedeš to, někam mezi domorodců a naučíš se jejich jazyk, aniž aniž si měl jak trénovací. No, jenom, že to To ty se jako do té do těch, No, a to, tady to je čistě tak. Te, no, proto, ano, to by, ano, ano. Řekneš, že je dává a Ano, to, to asi, Anem, to asi asý, jo. Myslím, to je tady to já teď nevím, teď tady taky taky taky taky taky to nebylo pomyslevené, tak můžu jako uh, dát výstup protože ten co jsou strašně jistý a zároveň ty výstupy není správný. Uh, tak uh, v to, se námyslí, uh, dva tazy, uh, nebo dva, dva dělžitě. Dělži, dělži. uh, jednak, um, jak uh, učuju, uh, nebo jak se dá nějak uh, rozhodně určovat ta architektura tu sítě, aby byla se tam přešit a zároveň byla třeba komputačně F1 a nějakou, co nejvěřitelněvá s tímhletím problémům. Uh, Jakož uh, například, jako uh, sečet jsem přečet, nevěc, se přičetl jako, že na jestli se můžou povězat. Jakože se může poměrnit nějaké prosté odměřit To je jako ten pruning, buď se to říká jako tuning anebo drop tak je to prostě to, co se přesně děje někdy s tím úvertěm u člověka, že najednou začnou zaníkat, prostě řízeně si napse. Tak to, tak a zvyšuje to stabilitu něčeho. Tak je tady hypotéza, že přesně tady třeba tu stabilitu, aby to si nereagovala tak na ty adversariální případy. Já tam dám trošku šumu a najednou ona si strašně jistá tím, že místo zajíčka to je prostě auto nebo naopak, tak já jí budu učit tak, že naprosto náhodně budu v procesu učení prostě vypínat vždycky třeba 10% v každém tom trénovacím cyklu. Já vždycky náhodou vyberu 10% neuronů, které Udělám je úplně jako mrtvý, v určitém učení. To znamená, že to bude vlastně gigantický množství do sebe založených neuronových sítí, které budou držet jako by nějaký atraktor stability. To znamená, že se nenechají tak snadno jako zbrnout v to tou typickou jedné bifurkaci tam někde. A, ale nevíš se, jako, jestli to bude sníhla, ale je to jedna z těch přestat. A teď ještě ten druhý No, řeště, že, že jako se to jako, na toho navozuje, uh, vůbec teda architektura někdo rokových sítí, uh, když prostě mám nějakou úlohu a chci jej jako, dořešit pomoc v rokový Tak tým jako nějakou optimální, nebo spíš rozhodnou architektu neho rokových sítí, která nejproma. Mě se prostě jeho nějaký střídný od ruka. To je prostě to střídný ne, tak jakoby to jsou, jako že si toho lidí cenil, nebo prostě nás zjistil, že to, co jsem ukazoval, je zrovna, to jsou architektury, když se Když to dělá prostřednávání, obráz, to mějte kuhle, když se to tak, ale jediní, co o tom je, je množství jako takovýchto mluvou kosmizertací a strašným spáleným od strojovního času. Ale není v tom jako nic, no, nebo je tam masivní výpočetní síla třeba která dělá něco, říká jako hyperparametr tuning, že prostě dělá jako antsámen těch sítí a vybírá všechny topologie. Ale byl na tom je, že ten prostor, už takhle prostor jedné sítě, je tak obrovský. A ještě metaparametry ty sítě, ten prostor ještě tak násobný, že vlastně trénovací data, který mám, jsou úplně nic, ne prahu, vůči kombinativních skutečných prostorech. To znamená, že zase mi tam hrozí to že když já budu moc... Tuní vpusit a volit tu nejčoknější architekturu. Takže prostě jako já dělám, jako, dělám, data, dělám. Měl overfitting, dělám hledat dřív, než můžu. Já vím, že jsem se zešel do stejně stejných kádů, že možná bych ho, že prostě dám. Možná. Já to příliš nasilu na ty konkrétní data. Jo. že prostě se spíš jako zvolila taková jako hele tohle to nějak někde znamená, takže spíš jen na tyto tuhle tu jako autokuřovou mm. architekturu maximálně co? Takže je to ten druh problému. Jestli s tím chcete nějak si dát svou doploubku. Yep. A ono se ukazuje, že to poměrně funguje. Yep. A totiž to doploubkování doma velmi dobrý do spravedlnosti, taky statistický. A to je někdy něm fakt už v 80. letech, kdy se ale o velmi má fungovat. Dobrý má, nevím. To jako významný jako statistik, který přišel právě s metodou Buscrepe jako in statistice. Já mám třeba jednu, jedna data se, ta byla dost malá, ta data set, a mi nestačí kdyby. to. To jsem skutečně dělal už ne, Tady vlát je umělá, a teda. A ten ukázal, že já, jsem budu dělat že z toho jedného datasetu budu náhodně samplovat, ale vy trefli že já budu vrátit státky, které věci, tak já jsem schopný statisticky, zprávám to parametrky, jaký bych tady násudí, to budou zprénovat ty datasetu myslím si, že třeba to bylo podnají zvířat. Já můžu vcít, se s tím, zmínkem o užitečnosti věcící pře... ...po... ...po po... Zví, uh, tak se výběr, že se že, že vůbec, že, že, že, že, že, že, že, že, že, A že, že, že, že, že, to moc. Já že to tady určitě, jako já toto tam to tu tady nějakou časem, že nevařím se že by na nějakém akčním Tak mohlo cenu dělat to už je fakt. 15 let, jako. že zkoušeli někde právě takovou jednoduchou jedno kterou těch, které na statistickém číslovek, a pak modelovali ten pluning, když se ona měla nějakou, nějaký, nějaký performance na jako, rozpoznáněci číslo, a pak začaly náhodně odebírat synapse, který se to naučil. A ten výkon začal stoupat, a když se těch synapsky vybralo moc, tak najednou ten výkon začal klesat, Takže začala takovou metaforické komunity, takový, takový tyto, se to zkresat. A když se to úplně přepisklo, když prostě tam jako byla ta diskonexe v tom, tak ona jako metafora čáha hludina, že prostě šum, který do toho vstupoval a neměl by rozpoznat jako nic, tak najednou začal bych názor rozpoznávat jako číslo. A to si myslím, že je jako dospodobný třeba u těch komoučních a rovných síťí a parádnost, kterou dělám. Je opravdu, já můžu jako do normální scény vníchat ambitní šum, nějaký, který furt mám a prostě můžu to být s tím, že budu, že vyřadím, nějaký napír, napír až moc si například. A třeba to začíná úplně rozpoznávat jako nějakou blbost třeba. To, to, jako je, to si myslím, že tam, to je té obrovský téma jako na, na to. A čím víc se budete, tak podle mě, čím víc se budete vás funkční architekturativní nervovi, uměli se přiblížit tím lidským, tím zajímavější to třeba může být opravdu třeba pro poslední, poslední dva dotazy. Jako? Já, já, je, já, je, já, je, <síkladný> já vždycky, když studentům vykládám rozdíl mezi filozofií a vědou, tak jim to řek, ukazuju na jednom takovým jako strašidelným příkladů hypoteticky. Co si myslí, že by udělal daňový poplatník nebo grantová agentura, nebo vůbec takhle, ty, což dějí vědu, kdyby, si, kdyby si, se zjistilo, že když se někam nasype do peněz, tak uděláme přístroj, který nám teda bude řešit úplně dávat odpověď na jakoukoliv otázku, na kterou se zeptáme. Ale nikdy nám to nezdůvodní, a ty odpovědi budou správné, ale nikdy nám nezdůvodní, jako, jak k tomu došel a proč to tak je. No, nejspíš by teda všechny peníze na věru se nasypaly semle a věda by skončila. Já se bojím, že se dostáváme do situace, teda v sem si z toho ten dojem, že už to tady skoro máme, že prostě teďko už můžeme vyházet lingvisty, už je nepotřebujeme, teď už prostě nemůžeme vyházet histologii, až teda trošičku ještě líp jako naučíme rozpoznávat, nasypeme tam těch obrázků trochu víc a takhle můžeme postupovat a za nějakou dobu prostě opravdu věda zanikne jenom prostě se bude do, do iPhoneu iPhone, nebo to dávat otázky a ono nám na to řekne odpověď. Je to teda tohle, co na jednu stranu vypadá jako fantasticky, tak se bojím, že to může zlikvidovat celou vědu. No, jako tohle to je dost něco, co směřuje do super inteligentní. Tak ta, ta představa v podstatě takhle bude. Na co se toho zeptám, tak ten systém bude tak schopný odpovědět na liberovné otázky. Problém spočívá v tom, že tam jsou zase fyzikální limity. Aby ten systém byl schopný odpovědět opravdu na úplně všechno, všechny postupné otázky lidského vědění a nejen i nelidského vědění, tak komputačně bude tak náročný, že by musel obrovský množství jako fyzikální reality přetvořit v computeronimu. To znamená něco, co bude realizovat ty, ty výpočty. A to jsou trošku to ty argumenty pay maximizer, že ta utility function bude odpověst nám na všechno a on to tady všechno přemění na jeden velký Pro no, Problém spíše je v tom, že ten systém už bude principiálně v nějaké fázi tak rozsáhlý fyzikálně, že jo, to tam třeba proč nemají procesory, Třeba frekvenci je moc větší, dnešní procesor na 3 GHz. Protože prostě pro světlo dostat se z jedné části toho čipu na druhé. už je srovnatelná doba jednoho týku toho procesoru. Takže tam jsme na nějakých limitech. A tady budou ty limity taky zhruba jako podobné. To znamená, že ten, ten, ten systém, i když by byl takhle superinteligentní, tak bude muset dělat nějakou formu mediálního pohledu. Bude muset jako dělat to, co dělá, řekněme, jako člověk, nebo to, co možná začali dělat nějaký jako agenti kdysi, kdy oni si řekli, no oni si řekli, byli reaktivní agenti a teď prostě řekli, dobře, já můžu předpočítat toho svého konkurenta, když investuji ještě jeden krok časový do toho jeho, do, do predikce toho mého konkurenta, budu na tom v okousek líp. ale nemůžu já do toho investovat všechno, co mám, protože pak by byl paralizovaný ve všem. To znamená, že tam je tak krásně vopěnkovský Uh, jako vidět to, že ještě jeden stačí, ještě jeden to můžu, ale, ale neudělám to. Takže já jakoby, celý tohleto jako myt zapouzdřím, zkonceptualizuju, dám na to nějaký label a od té chvíle k tomu budu přistupovat jako nějakým, uh, jako ne jako k zrnkou písku, kde ty jednotlivý zrnička počítám, ale fakt jako k hromadě, se vším tím zkomolením toho, co hromadovitost jako je. Ona zanedbává jako jednotlivosti, jako já to prostě, já všechny hromady písku na světě zapouzřím do konceptu hromada. A podle mě i ta superinteligence bude muset tohle to udělat. To znamená, že i když to bude superinteligence, tak ona buď úplně diverguje a přestaneme poznávat, že to je superinteligence. A bude to v proces fyzikálně podobný třeba slunci, nebo něčemu, co konzumuje energii. A nebo to přistoupí na nějaký interface s náma a bude prostě Nějak s námi komunikovat, jako vlastně. Ale... Uh... Tak, poslední dotaz. Ale... Jsem se chtěl zeptat <laughs> A jak se jde tou cestou, že se vůbec nesnažíme napodobovat žádný děje, který by reálně se odehrávaly naši prostředí? A tak dále. A přes to si poptám, že vlastně eh, paradoxní je, že každý neuron, který byl fyzický neuron naši neuron, funguje tak, že vlastně jako dendritický strom a tělo neuronů funguje jako nějaký Analogový sumátor informací, prostě ty depolarizace, které tam přijdou, s těma nespočetnými asi se tam prostě v podstatě šíří ta, a buď ta depolarizace do produktu, je iniciální, o nebo ne, a pak tam se najednou prostě odejdou na pěti kanály a za to naše séná, plně jiná, a ta vaše se hra úplně jiná, vlastně jako digitální signál, který se pak šíří bez nějakého vyznímání a tak dále. Takže je tam vlastně jako vlastně v každém tom neuronu vlastně jakýsi analogovaný prostě počítač a zároveň digitální prostě převodník, který jako funguje nějak prostě dohromady. A můj dotaz je ten, jestli vlastně v těch neuronových artificiálně něco takového vleje. Já tuším, že ty váhy, které se tam jako přidávají, fungují vlastně nějak dlouhodobě. Ale teď je otázka, jsou tam nějaký vlastně potom seborníky, kdy ředíme digitálních, binárních, rozhodních dítů, a to prostě všechno nějaký, který jako a právě, že klo, a... jako ta, a já teď nevím, jak se, se správí, ani ten anglický, který není teď vypad, jak se třeba, prostě způsob, jak jim střílí ta třeba lidská, lidský neurony, je jako jiný, to jsou jako sekvence nějakých, jako pulzu, já teď nevím, jak se to, to je jedno, ale tady to je jiný. Tady to je v zásadě statický stav, který jako je vedený na tý, na tý synapse, ale principiálně asi nic uh, by neměnilo na tom, kdyby jsem to chtěl dělat víc jako podobný tomu, tomu bělověckou předloze. Tak asi bych taky dělal nějaké jako střílení v nějakých jako intervalech. Ale myslím si, že tady to. Jako já asi beru zpátky to tvrzení, že to je úplně nepodobné. Ono to bude asi teda, nakonec je to podobný. Ale spíš to k tomu přistupuje z jiné strany. Přistupuje to z té strany komputační, že to předpokládá, že to, co realizuje mozek, si svým biologickým způsobem, tak je, tak je, tak je komputace. A ta je je to, je to nějaká jako, nějaký, jakoby, jako, jako čerčovsko turingovský jako, model, tak z toho, a u toho, toho já vím, že co je, co je v tomto smyslu spočitatelná, tak, takže vím, že jako rozhodně nějaký kognitivní proces je. Spočitatelná funkce, kdyby nebyl, tak ho nemám. Takže, jestliže to je spočítatelný, tak to může zrealizovat nějaký Turingův stroj. A jestliže to může zrealizovat nějaký Turingův stroj, tak libovolný výpočet jsem schopný splácet dohromady NAN hradel, To znamená not end jako třeba jedinou logickou funkci, AND a jiné ne, nebo tak dvě, And, I, nebo jednu prostě, ale ještě tu můžu udělat jako tady dvojí. Takže já úplně libovolně myslitelnou složitou lineární funkci splácám dohromady jenom z těch hradel. A takže já bych teoreticky nemusel mít asi ani jako neuronovou síť, ale opravdu jako masivní síť hradel. A ono přísně za to, to tam totiž je v tom čipu. Takže já nad tím přemýšlím, Svou úrovni návrhu v nějakým mezistupní podobnosti mezi sítí hradel, aby se mi to dobře potom realizovalo in silicio a, a něčím jako nějakým biologickým substrátem. A je to takový jako kontinuum. Mohl bych to asi víc přikotnit ještě směrem k tomu, k tomu biologickému substrátu. Ale stejně nakonec, já budu mít v rámci nějakého vysokého programovacího jazyku a nižších úrovně až assembleru a pak nějakých jako mikroinstrukcí až do instrukční sady. A nakonec jsou tam stejně prosviští sadou nějakých nadhradek. Akorát já to nevím. Ja, takže to je prostě jenom to je, to je jako nějaký jako konceptuálně návrh, návrhářská věc. Že je to tak asi jako teďka dobrý trade-off mezi tím. Že to je dobře jako přeložitelný do jazyka toho výpočetního, protože kdybych já měl se ještě víc přiblížit asi k těmu biologickému, tak tam bude obrovská režie výpočetní na věci, které moc jako nesouvisejí. Patrně z realizací, jako jsou moc zatížený tím biologickým aparátem. Jakože prostě ten, ta buňka to musí dělat tak, protože je nějak energeticky na tom třeba vázaná. Tak takže jako, asi, jako, já nevím, přesně přesný odpověď, ale jako beru zpátky to, že by to bylo nepodobné. Ale spíš si myslím, že bych na to šel jinak. Že existuje něco jako opravdu. Funkce, a teď to je, jako, zní to hnusné, ale jako já bych opravdu dal týdně přirozeně nekonečně složitou funkci. Přirozeně nekonečně složitá funkce je lidský kognice, kterou se prostě ne, která je komputačně nějak řešitelná. Buď aspoň nějak v půběře, nebo do nějaké míry. A biologický substránce rozhod, že tu komputaci provede tak a tak a realizuje tam prostě funkčně to, jak umí ty buňky. No a my jsme tady zvolili jednu z možných architektur Krabbe realizovat funkčně schopný komputační proces. No. Tak jo, děkujeme ještě jednou. Když se v tom nevyšší otázky odebereme do hospody. Honza, ponělá s ním, jak už tady.